48. Szabóék konyhájában Laci az asztalnál ült, és étvágytalanul eltolt maga elől egy fél tányérételt. Szabónéni aggódó szeretettel nézte. Laci csak ült, és maga elé bámult. Végre Szabónéni nem bírta tovább. Ízlett, fiam? Igen, mama. Kérsz még egy kicsit? Nem kérek, mama. Már a fűztőm sem izlik, mondta enyhe szemrehányással szabó néni, de nem folytatta, mert Laci indulatosan felhorkont. Nagyon finom volt a marha pörkölt, csak, csak? Egyszerűen nem vagyok éhes. Kivasaltad a fehér ingemet? Ott van a szekrényben, mész valahová, fiam? Igen, miért? Csak úgy kérdeztem, de látom, azt sem szabad. – Dolgom van, találkozom valakivel. Mondjak még valamit? Szabó néni szomorúan lehorgasztotta a fejét. – Te már sosem mesélsz el nekünk semmit, mint aki cseréltek volna, nem vagy már őszinte hozzánk. – Hogy érted ezt, mama? – Nem mondtad el, hogy Iréntől pénzt kértél kölcsön, és már régen vissza kellett volna adnod. – Úgy látom, mégis tudtok róla. Honnan? Irén itt járt az egyik este, és megkért bennünket, hogy beszéljünk veled. Laci reketten szólalt meg, az indulata torkát szorongatta. Tessék, csak rajta, beszélj velem! Azt csinálom, kisfiam, de amikor így elborul a szemed, akkor én nem is tudom, mit mondjak neked. Kár volt Irénnek idejönni és feleslegesen felkavarni az ügyet. Mi más tehetett? Be kellene fizetnie a pénzt, és nincsen. Laci ingerültem vállatvont. Látszott, hogy nem nagyon érdekli bandiék nyaralása. Legfeljebb nem mennek. Mit tudom én hova? Miért nem mennének, ha telik nekik? Ha volt rá pénzük. Majd lesz is. Szerzek valahonnan és megadom. Honnan szerzel? Tudom én. Van OTP, van KST, van fizetési előleg. Esetleg a barátok segítenek. Az egyik fiú a récse igarásban mostanában nyert a lotton 800 ezer forintot. Olyan jó fiú, akár tíz darab ezrest is kérhetek tőle. Szabó néni hitetlen kedve a fejét. Na, – Nana, lacikám, visszafizetek belőle mindent, és még marad is. Szabó néni nehezen titkolta el az ijegységét. – Másnak is tartozol? Lacikám, mennyi adósságod van? Laci keserűen nevetésre fakadt. Összeadjam, úgysem tudott kifizetni. Rettenetes! Én közben hetek óta kuporgatok, minden garasta fogamhoz verek, csak hogy tőled ne kelljen kérnem, te pedig nem, hogy haza nem adsz. Laci mogorván közbevágott. Nem tehetek róla. Szabó néni már a könnyeivel küszködött. Mond, kisfiam, olyan sokba kerül az az asszony. Laci goromba hangon válaszolt. Mit képzelsz, Angéla nem kerül egy fillérembe se? Persze, rá is költök valamit, de másra kell a pénz. Szóval nem kifejezetten ráköltöttem. Szabó néni szeméből kibuktak az első könycseppek. Nagyon szereted? Laciban kicsit megcsendesedtek az indulatok, hangjából eltűntek az érdes, sértő felhangok, csöndesebbre fogta a szót. Muszáj erről beszélnünk, mama. Igen, fiam, a te van szó. Nem csak az enyémről. Tudom, férjes asszony. Mással is megesett, hogy nem lányba szeretett bele. Mi lesz veletek? Feleségül veszed? És a gyerek? Angéla ragaszkodik a fiához. És ha olyan lesz, mint az apja? Akkor sem dobhatjuk el magunktól. Magunktól? Hát ti már egyek vagytok, fiam! Lassiban ismét fellobbant az ingerültség. Keményen vágta oda az édesanyjának, Hogy nem küldhette háztűznézőbe, Hogy kérje meg a kezét a férjétől. Szabó néni, mintha nem is hallotta volna A mérges kifakadást, Még mindig Laci érzelmei felől faggatózott. És boldog vagy? Messze van az még, mama. Válóper, lakás. Elköltözöl tőlünk, fiam! Itt hagysz minket? Tudsz valami más megoldást, mama? Úgy se jönnétek ki egymással. Te nem szereted Angélát. Tudom, minnyájunknak nehéz lesz. Már így is nagyon nehéz. Minden kezdet nehéz, mama. Később majd könnyebb lesz. Angéla is dolgozik. Irénnek azt mondtad, hogy a pénz foglalóra kell. Mit foglalóztál le, fiam? Egy szobát, de ez még nem biztos. Lehet, hogy Angéla bele sem egyezik. Bútor is kell oda. Bandinak is tartozol. Légy nyugodt, megadom. Másik kölcsönből, Nem vezet ez jóra, fiam. Mit tehetek mást? Mit? Majd beszélünk Bandival, hát ha tudnák egy darabig még nélkülözni azt a pénzt. Nyaralni akarnak. Itthon is lehet. Egyiküket csekergették az asztal körül gyerekkorukban, hanem mentek a tengerpartra. Laciból eltűntek a haragvó indulatok, és úgy fordult az anyjához, mint kisgyerekkorában. Igazán jó vagy, mama, köszönöm. Mindent meg lehet oldani egy kis jó akarattal, lacikám. Tessék, mama, olyan jól esett, hogy beszélgettél velem, bár csak hallgatnál is rám, hiszen azt teszem, mama. Jót akarok neked, lacikám. Tudom, de miért mondod, mama? Azt szeretném, ha nem költöznél el tőlünk most mindjárt. Gondold meg jól, kisfiam! Kisvendéglő, halk cigányzene, étvágygerjesztő illatok a levegőben. Az egyik asztalnál Angéla és Laci vacsoráztak. Angéla rászólt Lacira. Lassabban és óvatosabban egyél, lacikám! Még szálka akad a torkodon. Laci fölényesen legyintett. Halatenni ha tudni kell. És ne fog meg kézzel. Hát, mi csináljak? Késsel nem illik. Pincér állt meg az asztaluk előtt, és figyelmesen Lacihoz hajolt. Parancsolnak még valamit? Legyen szíves, hozzon még egy üveg tolcsvait. És mondja meg a szakácsnőnek, hogy a halászlé nagyon finom volt. Nem felejti el? Dehogy kérem, örül majd neki, hozom a tolcsvait. Laci összehajtogatta és az asztalra tette a szalvétát, kényelmesen hátradőlt a széken és körülnézett. Remekül főznek itt. Tudod, Angéla, a papa és franci bácsi a két verébre esküsznek, de nekem ez a kisbolytár valahogy kedvesebb. Azért hoztalak ide. Nagyon barátságos fészek. Nem eszel még valamit? Nem kérek semmit. Finom volt a halászlé, jól laktam. Látom, kimelegettél tőle. Nem szoktam ilyen paprikásan főzni. Ferkó nem eszi meg az erőset. Laci, áruld már el, mindjárt az eszed egész este. Észrevettem ám, hogy alig figyelt érám. Laci elnevette magát és kézbe vette Angéla kezét. Kicsit elmerengtem melletted. Nem szabad. Feltéve, ha rám gondoltál, Erre mérget vehetsz. Elég volt nekem a paprika is. Gyerekkoromban én se szerettem a paprikát, főleg a cseresznye paprikát, szépen muzsikálnak. Szereted a magyar nótát. Angéla vállat vont. Nem rajongok érte, de most jó hallgatni. Melyik a kedvenc nótád? Nem tudom. Nincs. Dehogy nem, tudod te azt. Tudom, de nem árulom el. Nem akarom, hogy ide hívd a Prímást. Sokat költöttél már úgyis. Néha ezt is szabad. Szerencsére emlékszem. Angéla erőtlenül tiltakozott, de Laci már a cigány előtt állt. Valamit csúgott a Prímás fülébe, és együtt jöttek vissza az asztalhoz. A Prímás az állához illesztette a hegedűt és játszani kezdte a nótát, ahogy én szeretlen. Angéla szeme beharmatosodott. A pincér hozta az üveg tolcsvait. – Tessék parancsolni! – Köszönöm, majd én töltök. – Kérem! Laci egészen közel hajolt Angélahoz és súgva kérdezte. – Mi bajod van? Szomorú vagy ma este. Szólj már! – Laci, nem unod még az örökös panaszkodást? Mindig csak a gond, a baj. formán más se hallasz tőlem. – Belefásulsz. Azt akarod, hogy elroncsom ezt a szép estét? – Ha nem beszélsz, akkor az idegesít. – Nem mindegy. Én is mindent elmondok neked, még azt is, hogy mit ettem ebédre. – Ferkóval történt valami? – Vagy zsiga? Angéla nehézkesen akadozva mondta a szavakat, mint aki resteli kimondani, ami a szívén fekszik. – Ez is, az is. Ferkó ügyét a jövő héten tárgyalják, és iga megint keresett póláéknál. Szeretné, ha visszamennék hozzá. Vissza ám. Akárhogy is van, így nem mehet tovább. Póláéknál nem maradhatunk tovább. A végén még az űházasságuk is felborul miattunk. Nekem is ez a véleményem, mondta Laci, és még közelebb húzódott Angélához. Változtassunk a dolgon. Angéla, most rajtad múlik minden. Én már beszéltem valakivel, egy barátom édesanyjával. Elmondtam neki mindent őszintén. kiadna nekünk egy szobát, sőt, a kis szobát is odaadná Ferkónak. Tudja, hogy férjem van? Tudja. Mindent elmeséltem neki. Tíz éves korom óta ismer. Nagyon szereti a gyerekeket. A fia meg az unokája diszidáltak. Egyedül él, nagy a lakás, két szobás. Sok lakbért fizet. Ez nekünk is jó lenne. És hol van ez a lakás? A Rákóczi úton, a térhez közel. Angéla elgondolkodott. Laci ajánlata rendkívül kedvező volt, de akkora változást jelentett Angéla életében, hogy hirtelen végig sem tudta gondolni. És nem gondolja meg? kérdezte hideglelős izgalommal. Laci megnyugtatta. Nem. Már ki is fizettem a lakbért egy évre előre. Előre? Mint csodálkozol. És ha én másként döntöttem volna? Laci kicsit büszkén mosolygott. Eszembe se jutott. Hidd el, ez az egyetlen megoldás. És mennyi a lakbér? 300 forint havonta. Nagyon olcsó. Többet is kérhetett volna, és végre nem kell esténként elválnunk, ácsorogni, villamosra várni éjszakánként. És honnan volt ennyi pénzed? Nem mindegy, kölcsön kértem, majd megadom. Angilát azonban egyre jobban izgatták a részletek. Mennyit kértél kölcsön? Úristen, hát ez a fontos. Arra nem vagy kíváncsi, hogy mikor költözhetünk? Dehogy nem, csak előbb tisztázni szeretnék egy-két dolgot. Laci a hajába túrt. – Józanság, el ne hagyj. Mit tisztázzunk éjjel fél tizenkettőkor a kisbojtárban? Szeretsz vagy nem szeretsz, ez a lényeg. Ha igen, akkor minden tiszta és világos. Ha nem, akkor nem is ülnénk itt. Hétvégén már oda mehetünk. Néhány percig mind a ketten mélyen hallgattak. Ezt a lehetőséget Laci most először említette. Angéla képzeletében felcsillant egy boldogabb jövőképe, de aztán megint felül kerekedett benne az asszony óvatosság. Átnyúlt az asztalon és megfogta Laci kezét, mintha szavait a testi érintéssel is meg akarná erősíteni. – Laszikám, kezdte kis hangon. – Előbb szeretném, ha beszélnénk zsigával és édesanyádékkal. Megmondjuk nekik, hogy el akarok válni zsigától. És én legyek jelen, amikor zsigával beszélsz? Igen, egyedül félek. Rendben van, de minél előbb? Holnap vagy holnap után? Majd telefonálok. Fizes, nagyon soká érsz haza. Nem tudsz majd hajnalban felkelni. Kibírom, már úgy sem tart ez így sokáig. Talán csak néhány nap az egész. Angéla összeszedte a holmiát, de még nem állt fel. Laci? – Valamire nem feleltél? – Mennyit kértél kölcsön? – ezret. Kitől? – Bondiék-tól. És mikor kell megadni? – Nem olyan sürgős, van elég pénzük, mind a ketten jól keresnek. Bandi lenge alsóban tén fergett a szobában, és irént szólongatta, aki a konyhában éppen a reggelit készítette de Bandi hívására csak hamar megjelent. Tessék, mi a baj? Anyukám, nem találom a ballonruhámat a szekrényben. Tényleg? Tényleg? És miért akarod felvenni a ballonruhádat? Bandi bosszusan merett Irénre, mint aki nem érti a kérdést. Miért, miért? Mert most van kedvem hozzá. Hol az a ruha? Nem hoztad haza a tisztítóból? Vagy másra költötted a pénzt? – Ugyan? – tiltakozott Irén méltatlankodva. – Elmentem érte, de nem volt készen. Nem kell mindjárt gyanúsítgatni. – Na tessék! És hagytad, hogy keresgélyem, kérdezősködjek. Miért nem mondtad meg rögtön? – Kitalálhattad volna magattól is? Irén ezzel le is zárta az ügyet. Gondolta, ha már pénzről van szó, most itt az alkalom, hogy egy másik pénzügyről is említést tesz. Bandikám, közölnöm kell valamit. Sietek, nem ér rá este? Jobb, ha megtudod, nem szeretném, ha meglepetés érne. Bandi másik ruhát vett ki a szekrényből, és öltözni kezdett. Hadd halljam, mi vár rám? A barátságos hangtól Irén neki bátorodott. Húsvétkor Laci öcséd elkérte a spórolt pénzünk egy részét, háromezer forintot, és még nem adta vissza. Nem is mondtad. Most viszont mondom. Ezek szerint nem fizetted be a kelettengeri utat az Ibusznál? Nem. Akkor most mi lesz? Kérdezte Bondi dühösen. Választhatsz, vagy visszaszerzed a pénzt? Nehéz, dió. Mit ajánlasz még? Vagy kölcsönkérsz? Kölcsönt? Kitől? Mindenki készül valahová üdülni. Rengeteg a külön kiadás. Irén megvonta a vállát, de nem nyilvánított véleményt. Ettől viszont Bandi még idegesebb lett. Éles hangon kérdezte. Most mi lesz? Nem tudom. Pedig minden ismerősöm csináltatott már magának új divatos nyári ruhákat, csak én járok a tavalyi rongyókban, panaszkodott az asszony. Bandi azonnal leszerelte. Nagyon jók még azok a ruhák. Nem tudom, miért kell minden tavai ruhára ráfogni, hogy rongy. De tudod mit? Lehet, hogy felveszek a KST-től egy kis kölcsönt. Irén bandi elépen derült, és homlokon csókolta. Ó, te bölcs Salamon! gúnyolódni Irén. Ma közös nyaralásunkról van szó. Kérhetnél esetleg valami szakszervezeti beutalást? Családosat a Balaton mellé. Az legalább meleg, és nincs messze. Csak az a baj sajnos, hogy a beutalókat már valószínűleg mind kiosztották, de azért megpróbálom. Mikor jössz haza? Nem tudom. Ki kell mennem a vásárba? Onnan meg valószínűleg beugrom a mamáikhoz. Minek? Lacival akarok beszélni. Ezek szerint ma megint én megyek kiért az ovodába? Igen, szívem. Viszont én most oda viszem. Délután megint nem mehetek sehová mondta Irén keserűen. Hogy, hogy sehová, hová akartál menni? Egy kis anyagot nézni a Váci utcába. Icu elmerülten tanult. A könyvek szinte maguk alá temették. A telefoncsengetés sem hallotta meg azonnal. Csak a negyedik, ötödik csörgés után nyúlt a kagylóért. A telefonban halászferi jelentkezett. Itzú hűvösen válaszolta köszönésre. Ne haragudj, Feri, tanulnom kell. Pimpongozni sincs kedved. Időm nincs rá. Pedig szívesen adtam volna revansot, most visszavághattál volna. Nem szeretek visszavágni, ott kezdődik minden baj. Hogy nem szeretsz? Hányszor már megtetted? Szerencsére sportember vagyok, el tudom viselni a vereséget. Én is... Nana, azóta vagy olyan hűvös hozzám, akár egy fagyos szent, amióta legyőztelek, azért, mert egy leányzó szóbeli érettségére készül, még lehet barátságos a vőlegényéhez. – Igazán? – kérdezte Kajánulica, és gúnyosan belekacagott a telefonkagylóba. – Igazán? – mondta kissé mérgesen Feri. – Ne felejtsd el, hogy szerelemből is el lehet bukni. Különösen, ha kíméletlen valaki, figyelmetlen és türelmetlen. Rám célzol. Talált ki. Néhány pillanatra süket csend támadt. Azután Feri megszólalt. Szóval nem megyünk sehová, se ma, se holnap, se vasárnap. Még akkor se, ha ragyogó strandidő lesz. Akkor sem, válaszolt icu hűvös hangon. Magad is beláthatod, hogy furcsán viselkedsz. Állandóan veszekszel. Éppen azért egy darabig nem is zavarlak. Majd, ha ráérsz, és nincs kivel veszekedni, telefonálj nekem, jó? Jó. Akkor szervusz. Szervusz. Itzul letette a kagylót, és töprengve nézte a készüléket, mint aki nem érti, hogy mi történt. Homlokán egy vékony ránc húzódott végig, és nem akart elsimulni. Így találta Szabó néni, amikor belépett a szobába. – Ferivel beszéltél? – Igen. – Ő hívott fel? – Igen. – Akkor jó. Tudod, mennyi volt a telefonszámlánk? Nem szemrehányásból mondom neked, cukám, de… – Tudom, Laci miatt kevés a pénzed. Légy nyugodt, anyu, a jövő hónapban megint nagyon kevés lesz a telefonszámla. – Azért csak telefonálj. Persze az sohasem helyes, ha egy lány fut egy fiú után. De az is túlzás, amit Laci csinál. Nem is tudom, mi lesz vele. Jóformán alig alszik. Icu! Icu felrezzent az erélyes hangra. Tessék! Nem is figyelsz rám, mondta szemrehányóan Szabó néni. Ne haragudj! Az érettségi tételeken gondolkodtam. Úgy félek. Ne félj! Mostanában alaposan összeszedted magad. Bár csak Lacinak is sikerülne. A sok éjszakázástól egészen megnyúlt az arca. Alig lehet... Icú! Tessék! Veletek jó formán már beszélni sem lehet. Dehogy nem, anyukám, dehogy nem. Szerinted mit főzzünk holnapra? Nem tudom. Bár történne csoda, és apádék fognának halat. Mikor jönnek haza? Lehet azt náluk előre tudni. Robogott a kettes villamos a Pesti Duna parton. A két öreg horgász, Szabó és kancler megnyúlt arccal üldögélt a sárga kocsi padjain. Lábuk előtt ott hevert a teljes horgászfelszerelésük, a szákok is, de nem volt azokban egy árvahal sem. Szabó bácsi kis előadást tartotta letört kanclernek, akinek a bánat kiült az arcára. Mi legalább nem vertük a vasat, mondta Szabó bácsi. Mint odafelé az a villa a hajón. Jó pofa volt, csak az aggasztotta, hogy naponta nem foghat ki három alnál többet fajtánként. Aztán most ő is üres szákkal megy haza. – Üressel? – hagyta rá kancler Franci szomorúan. De Szabó bácsi nem hagyta elsüllyedni a bána törvényeiben. – Jó kis villamos ez a kettes járat. – Jó. Gyorsabb, mint a nagykőrúton, a hatos, és a kilátás is szebb a Dunaparton. Azt azért nem hittem volna, keserget kancler, hogy ennyire leégünk, és nélkül kell hazatérnünk. Te franci, riasztotta a barátját Szabó, mindjárt a szabadság hídnál leszünk. És? A Dimitrov téren áll a nagy csarnok. Nem szállunk le. Be van az már csukva ilyenkor. Nem biztos. A süllőt nem is, de törpeharcsát vehetünk. És ha meglátnak bennünket a stand előtt horgászbottal, a kapuban leadjuk a botokat. Gyere, szálljunk le! A szabó családot ebben az órában hárman képviselték a Lapály utcában. Szabóné, Icu és Bandi. A nagyobbik szabó fiú a kisebbikre várt, és elsőnek ugrott, amikor a csengő megszólalt. Maradj, mama, majd én nyitom. Biztosan Laci lesz. Az ajtón azonban nem Laci nyomult be, hanem Szabó bácsi, teljes felszereléssel, ragyogó arccal, mint aki az év legtekintélyesebb horgászsákmány át ejtette. Szervusztok! Köszönt! Mind itthon vagytok? Szervusz, papa! Fogadta Szabó néni a férjét. A tanul, Laci fiad még nem jött haza, Bandi őt várja. Icu meghallotta, hogy emlegetik, kiugrott a szobából, egyenesen az apja nyakába. – Csókolom, apu, fogtál valamit? – Szervusz, kislányom, megy a tanulás, jól vagy? – Úgy kérdezed, mintha ki tudja, mikor láttál volna utoljára. – Mikor mentetek el horgászni, papa? – kérdezte Bondi. Tegnap reggel, Bandikám. Icu, akit mindenek előtt a zsákmány érdekelt, közbek ott nyeleskedett. Nem feleltél a kérdésemre, apu? Mit is kérdeztél, lányom? Hogy fogtál-e valamit? Találjátok ki, mondta rejtélyes arcot öltve, és ezzel nagy vígasságra derítette a feleségét. Na, ha ilyen titokzatos képpel mondod, akkor biztosan hoztál valamit? De mit? Süllőt? kérdezte izgatott a nicu, mert a süllőt tartotta a legtöbbre. Nem. Sajnos kedvezőtlen volt a vízállás. Pontyot? Arra tilalom van. Harcsát? Abból csak a tíz kilónál nagyobbat lehet most kifogni. És kisebbek jöttek? Azok se. Szabó néni elunta a találgatást, és kiragadta a haltartó szákot Szabó szatyrából. Hoci ezt a haltartót! Vessünk véget a találgatásnak! Hát, ha ilyen kíváncsiak vagytok, Elárulom. Szép törpe harcsák. Egész szépek, mondta elismeréssel Szabó néni. Mennyi lehet ez, papa? Több mint két kiló. Előttem mérték le a horgásztanyán. Már az ilyen apró halat is leméritek? Versenyben vagyunk a francival, hogy ebben az évben kifog több halat. Ezért mérettük le. És mennyiért mérték kilóját, papa? Kérdezte gonoszkodva Bandi, és nem tudta elképzelni, miért lett ettől annyira dühös az öreg. Azt hiszitek, a vásárcsarnokban vettem? Tessék, kérdezzétek meg a hegedűsnét. Ő majd megmondja nektek, hitetlen tamások. Bandi még egyet feszített a húron. Hol beszélhetünk vele, és mikor? Bármelyik napon tasson, a horgásztanyán. A Pesti utca nem vesz tudomást arról, hogy a szürke aszfaltján siető, rohanó, sétáló emberek milyen gondokat cipelnek magukkal. Az esti sétálók ezrei között ott volt Laci és Angéla is, szorosan egymás mellett, de szótlanul. Angéla hirtelen megállt és kihúzta a karját a Laciéból. – Lacikám, se ér tovább! – Nem értelek. – Meggondoltam. Jobb lesz mégis, ha egyedül beszélek zsigával. Furcsa lenne, ha most együtt állítanánk be veled, hirtelenyében azt se tudnám, mit mondjak neki. Az igazat. Azt sem mindig könnyű elmondani, a végén még megütne, és akkor összeverekednétek. Csak próbálná meg. Tudom, te vagy az erősebb. Ha ő nem kezdi, én nem fogom elkezdeni. Ne menjünk tovább együtt ha véletlenül kinéz a presszóból, megláthat bennünket. Na és, mondta Laci, akit kezdett idegesíteni ez az utcai húzavona. De aztán meglátta Angéla sápat arcát, és megértette, hogy az asszonynak ez élete egyik legnehezebb órája. De ha részeg, ha durva lesz, ha bántani akar, talán mégsem meri nyilvános helyen. Én is félek, és borzasztóan ideges vagyok. Mindegy, túl kellest nyezen ezen is. Szervusz, Lacikám! Szervusz, Angéla! Én minden esetre maradok. Ha bármi történik, itt vagyok a közelben.